isentzule eta hongi etorriak gure jazaren orenera era aste azkenero legez zementxe gara eta aste ez baina hilabetean bein e, dakizuenez pantai dira begira jartzen gara e, zein ez dituen zun e, ba, film horien atzian dauden e, pieza esanguratzu zonbaitzu ba, gaur e, demoran atzera egingo dugu eta Toni Curtis eta Bort Bart Lancaster, alda esaten da. Bae, Oso txarro naiz ni. Nire, bai. Bueno, lehizes. Ba. <laughs> Aktoreak eh, ikusia aldizan ziren filme bat izango dugu ba, protagonista. Nik ingeris ez dut zuke espainolez, aian zuke esango duzu. Mila behatzen da berreita mazazpiko eh, pelikularen izena. Ah, bueno. Eh, eh, eh, Sweet Mill of Sussex edo Eh arrakastarè e, Sapore bai. gozu izango litzateke, baina gazteleraz hemen badakizu ba, badugula badu ba, badugula arasori eta e, españoles izena ejercicio ten chantaje en Broadway. Bai, eta francés Le Jean Pues, Eskalo. Hala, bueno, va tira. <risa> bueno, eh, aukenuta Goyo, Caixagabón. Eh, Gabón. Gabón. <risa> <risa> Iada, ya da, Ori, ya. Oi, origeta tenseguser. <risa> eh, así lehen Lena etortzen gea, ta hemen ibiltzen gea, ta gero ya Eskalo. <risa> Se nos va la Bai, bai, berriz ere. Bueno, eh, gau, bueno eh, gaurkoan quan ekartzen dugu pelkula hau eta era berean Helmer Bernstein e, konposatzalea mm. batese zin egiten duna. Gogoratu bere momentan orrkeztu nula diska kutsa baterosi nula e, nu egitenzana zen zinine beltza eta zinine beltza eta e, jaza e, biltzen duen e, ba, kutsa ez. Eta e, honetan ba, badugu e, gaur entzun gait dugun e, filme honetako soinu banda. Eta soinu maldaren egilea ba Elmer Bernstein dela dugu. E, New Yorken 1922ko apriaren 4an lauan jaiua eta Kalifornian e, Californiaan e, hiltzana eta ba, lauko ko agustorenen E, bueno, e, bere gauzak eta baitu, es? E, Aaron Coplan eta e, bili asizan, musika ikasten, eta gero ba, Julliard e, ba, musika eskola entxu texuan, ba, eritu zen, es? E, pianoa bili zen, jotzen, e, eta bueno e, bere bili bidearia zirmaten zila, ba, bigarrenger mundu gerra zela, eta ba, ba, eh guderra joberrison eta bertan ba bueno berelanekin eta bertan ba dokumentalei eta eta besteak beste ba Glemil sagunaren -e ba, banda militarrean ibil e, e izan, Eta bueno, e, musika, cine, musika edo hasitzen ba Jerome Moros eta Alan eta Aaron planekin eta bueno, bere kompozizioak edo, nola baite dute e, estilo jazistikoa eta sinfonikoa, ez? E, eta bueno, gorkan ekartzen dugu hori ez da bere ezagunena baina ba igual, ba, ba hori ez? ez e, Jazarekin eta lotura dutelako beste guztiak ere bai, baina, bueno, bera egindako filmez zagunenak edo izango litzateke ba... E, saspik magnifikoak edori eh, La Gran Evasion edo eh, Alcatrafeko gizona eta Mary Ward adibidez. Mm. Eta bueno eh, Eta marmando mentuak. Bai. <laughs> eta entzungo dugu ondoren ba, The Street fina eh, ba, filmearen ba soinu ba karatula edo hasierako hasierako hori mm. kusia duzu pelikula ez. Ez? Ez, dutko gora, ez dutko gora baina bueno abrakipa ezerkitzu kultura boi... <laughs> <laughs> bueno <laughs> ean zerresan bueno hemen gauze antxeterratian eta maia ja ordurito egin zaiz esan dit azen nolako txapada bat aduzuna Bueno, hori gerta ez dadin, e... suites melo sukseks, eta urtea mila behatzen da berro gaita masazpia. Estrenaldia ekainaren nogeita zazpian zuten eta ba... Hot dog and juiz, goodbye baby, ondoren. Io. bai, bai, mentxe, ah. no? <laughs> a ber, kontatuko aldi diguzu <laughs> zerbait filmiari buru zen Ni aspaldian ikusi ditu dala segur nago baina ez dut kogoan bai, ean gogoratzen duzun ean, protagonista egunkari kari bateko zutabe egileba da eta bere historia kontatzen dut pelikulak eta ikusten da ba, zel nolako kontaktuak dituen eta zel nolako boterea izan dezaken Etortzaizu burura? Ez, baina nahi niz hemen, miaketan, miaketan nahi Gero, ba, kitarrio lebat ere dago tartean. Bai? Bai, jaz munduko kitarrio bat Aha. Uh -huh. eh, ba, protagonizaren nahi, arrebat du, ez jondo, berakin eta, dira, hor, badira, eh. Ja, jo, ba, benetan, nire eh? hor dut esateizu, eta gorkoan esan bezala, ekarri dugu zen bere momentuan, ba, erosik nuen kutxe bat, ola, e, zine beltzatai zaustartzen duena, eta, bueno, ba, borrekin nahi gea. Historia da da, e, zutabe, bueno, hortxe e, dago zutabe egilea, uh -huh. zentxa munduan, e, ba, oso zorrotza dena, eta eskrupulogu txikoa uh -huh. eta balagun bat etortzen zaio esan ez behira nire bazkondu azkondu behar da honekin enik ez dut nahi ba, oztopatu ezaztu ah, o sea. eta hor trikin maio guztiak edatzen dira Ara, bueno, bara, ez dut guguan benetan. benetan ondoren zineian zuzien zongo dugu dizkaren laugarrena eta txiktu txiko bosgarrena piezak minutu eta bim minutu atakoa dira orduan hiru minutu barrua hemen gaule Kulen, e, musika tipikoa da, eh? Bai, bueno, bakizuete, ba, e, bueno, izan du guaskotan ba 40garrena markada, eh bueno, 40 arte ja sei santzela ba pop mus, e, pop musika edo musika eri popularne edo, ¿es? Mm. Erreiko edo popularena horretan edo nola labait eh erratietan eta entzutentzaena, ¿es? Eh curiosidad de bate topatu dut hemen zen karo, kaja ere ez dute karri, karri dut bakarrik kutxa guztia eta libertu dut, oren ere, ez dakit, e, zerbait hartu dut, memoriarentzat. zaz. Eta, bueno, nombaitean urre dut, ba, justo, e, filme honetan, agertzen den, e, e, bueno, filmea berez dela e, gara hiortako, e, ba, esanguratxo eta bertan egindako soinu bat dut ditula es? Alde batetik. Chico Harmingtonen boskotea egindakoa, eta bestea, eta antzun dut berri dugun hori da bat, e... Elmer Berstein orkestatutako ba tema, es? E... Eta bueno, ba, bi izatiak banandota grabatu zidela, baina gero ja ya eh bueno, bakar C bakar batean e, argitaratu zela ba, urtetara ez? Eta bueno, ba Bertaen esan dugun bezala ba, e, ba, pieza soragarri asko ditugu eta orain entzongo ditugu e, beste beste bi pieza hauekin, ba E, utziko zaitu iztegu, Susan eta da... Night Spock Rock, beste lau minutotan hemen gaude. esan dugu musikaria zintzuziren e... filmea Alexander Man Kendrick e... zuzendu takoa da e... ekoiz lezatetan James Hill e... Ernest Lehmann e... Creed for Holders eta erne... e... Ernest Lehmann egin txune Nola baite gidoia eta Clifforda zibilizala guntzan. Eta, bueno, e, musika esan dugun bezala ba, Elmer Bestenek egintzun. Eta, ba, e, koizte txea edo United Artist Eta, e, ba, ditugu or, besteak beste, e, Burlankaster... E, Tony Curtis, e, Susan Harrison, Martin Milner, Sam Leven, Chico Hamilton betaze hitzuenena eh bere zen beragetzenzan bere bezala Emil Meia ta Bárbara Bárbara Nichols. E, menxe Ondoren entzun Night Beat eta Jan Secker Prize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 a <laughs> horren esangut muzikantzotenen ginean bitatean engaldetudit eta zein da Chico Hamilton e, ba, Chico Hamilton e, jaz bateri jole estatu batu arra da mila e, batzun dogeita batean e, irailaren mila batzun dogeita bateko irailaren ogeita batean Los Angelesen sortua Eta besteak beste ba Charles Mingus edo de Gordonekin aritutakoa. Eh Berea hasta pena cola profesionala quedo egin zitun e, Flor eta Lionel Hamptonekin, ba 40garren markaren hasieran eta gero ba, ba, besteak beste Lester jaun handiarekin edo Stan Getz-arekin ibili zan. E... Gero zeian an eta konbaiserekin ibilizan edo azar izan eta gero ba Lena Jornabeslariaekin ibilizan ba 4034 arte. Eh? Pacific ja Jazz... Diskecerekin irukoten ibilizan eta budikolet eta Jinjaleekin ba eh ba, bostkotea Bozkote, atuzun. Eta, bueno, e... eola hibilida ba, ordu tuk. Eta badauka, irrogeita marre larogei larogei artean oso, oso esanguratua egin zen nola baita. Ba, beti ola jende gazte ba, famatu, gero gero famatu eginden jende asko atea zunez. Eta bueno, ba hori be... da Entzongo dugu orain Tropical Island Mood, eh, Goodbye Baby Blues eta de Smear. Orduan ondorengo hiru eh, abestiak eta gero ba beste gose batzu kontatu ditugu. tokatzen den, autopromozia edo, engu hemen hor, e, jotake bai. zuetako norbait idatzi arte leengoan eta horrekotan bueno, eta idazten ziguten, eta bai, azkaldio hontan ez dakizekatzen den gurekin astudian edo ba, moa bezala gabiltzamen bai, ez, dena den badakigu jendea e, gure guegunera, bai. guegunera juten dala, bai. zeren hor sarrerak eta... E, ikusten dira eta asko juten da eta badakigu ere zen lagunak eh, kalean eta eh, gauzak esaten dizkigute gutxi eta geienak onak ai, ze pelotak <risa> bueno gutzizazola orduan, bueno, gurekin eh, kontatuan jarren nahi duzuten nok eee eh, aspelena du txistekin go, ez du txistekin eta <risa> gaurkuan ingo dut zerriz Eta, bueno, ba, gurera torrene duzute, no, kafetxoekarri, krepak edo pastelak eta bar, ba, badakizute e, zein karetan gauden, ez dugu, ezango, baina badakizute edo, bestela, dela, ba, e, guegunean begiratu, guegune mongo duzu, maia. Bai, bai, ubebiko itzairo aldiz, bidasoamedia.info Eta gero, ba, e, bertamadu zute, gure El bid electrónico. El bid postal bai, postala an edo gutun polibate bate modu zute edo pakete txoren bat edo. Ba bai. Hori, sine beltsare gein gabiltzala. Eh. Ahí ta bicheren filmean besela bururik ez. <laughs> ez, baina, bueno, bestela eta, eh, bueno, edo, adakita euskalo, ba, talde txobatu zutela eta jasa ajorratzu zutela eta hemen entzuten nahi duzutela ba, gorekin kontaktuan jarri ba, duzutela lagunen bat, edo musika egiten duena eta zerbe kontatu nahi digula, gorekin kontaktuan jarri edo, bestelakorik... ba Bestelako diskaren bat edo proposatune balinbo zute edo bestelako daturen bat gogoan duzutela eta hortaz edo aritzean ebalinbo zute, ba, baki zute. Mm, gorera idatzi, eta bueno, zuzenena, e, postelektronikoa duzutenez, ba, nik esango, zaito gara ba, ez? Esan. E, erratia, abildua, euskal irratiak, puntxu info. Hori da. Bueno. E, bertan ginen, e, edo, bertanei gara, Suite melo Sussex honekin eh, eh film Belza no les han dubu Francia zenburu jarri zioten. Eh jo, ba, dut esos volbanaren. Eh. Bai el la, no zan, xantar, bai. Oiga, el, castellano sería antzeko zerbait, el chantaje Broadway. Da bueno, ba, hortako beste pieza batzuk entzongo ditugu. Susi's problem Iru minuto togeita Maboz segundutako Hansaker operetz Azpitetula berrir ere Goodbye baby Eta Lau minuto togeita Maboz segundutako de trap is sprung Disfruta Suites melo zuze, hainez eh, aguna ez den filmeago mendatzen dugu. Naiz naiz ikusi. Ikusi eh, tatu zuzula, ziur naiz, baina bai. ez duzuko gogan. Arian Baina, bueno, ez da oso zuze baina non oso zuzo filme interesgarria da. Eta, bueno, hori, es, ba, arrakasta, boterea, eta eta alako gozau gainean dituna. Gidoiak onak eta garaiko. Bai, bai. Eta bueno, antzesleak eta, eta, bueno, zine beltzak guztuako duzutenak, ikusteko parada badozute, bari, edo, ba, baki zute, lortu, eta ikusi. Eta bueno, musika zora duenez, ba, ba bueno, e, disfrutatu berarekin. Guk gureak ja, egin duzen, ja, denbora gainean dugun, mm. eta... Ezen eh, bale marabelitantzen? Bai, gu? oso oso gutxe. Minutu min eskaz. Bueno, bax, utxiko dugu, maitazun eh, estenarekin. Love stand. Ba, <laughs> alegoyo, <laughs> bai. Zabera. Aio... <laughs> <laughs>